pa nia a sua conecsion con char ja. char ja. ja. Aí, boa noite a todos os ouvintes sintonizados em 95,3 FM para São Carlos ou em rádio radio.ufiscal.br na internet. Começa mais um programa Gang Groove, a sua conexão com já. É isso aí. No BG hoje a gente tá ouvindo, vai ouvir ...durante todo o programa... ...Satélite Kingston... ...algo que é passado... ...é isso aí... ...quem quiser sintonizar... ...com a gente... ...e conversar ao vivo... Durante o programa dessa segunda-feira e durante todos os programas ao vivo do Gandia Groove, basta adicionar radiofiscar.hotmail.com no MSN e bater um papo com a gente ao vivo. Hoje, se você adicionar, você poderá ter a oportunidade de mandar perguntas, pois teremos uma convidada, eu diria, mais do que especial no programa de hoje. A senhora Massa Rock, que tem um disco pedrada, vai bater um papo com a gente por telefone e a gente vai ouvir alguns sons do disco dela, intitulado Massa Rock. É isso aí. Também vamos falar de um evento que vai acontecer dia 14, agora de agosto. Às 16 horas na pista de skate em São Carlos. A gente vai bater um papo sobre o que vai acontecer lá e será imperdível, ok? Bom, vamos de som. Bloquinho do Dirt Samples. Fazia tempo que não aparecia aqui no nosso programa. Hoje voltou. A gente vai ouvir Kiduzai, Groundation Zion, Fred Gomes, já é. E depois a música do Dianomo, do Quilombo Hi-Fi. Terra, Eva, Guerra. E versão W95,3. Vai! To do Benj, Carlos, I'm Lua from Zion Train, on the Ganja Group Show. One Love. One Love. One Love. One Love. One Love. One Love. One Love. One Love. Yeah. Sure. Na mente a paz vai reinar Soluções irá encontrar Para afastar toda dor Foi o porquê já a deixou Com suas lágrimas regou E assim nasceu Bela flor uou uou, uou, uou, uou, E assim nasceu Bela della cor duo uo da da da da vida vida sta terra terra che ben tenha da da da da deu a Vida, Vida, Vida Também tem guerra Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. na fonte o amor Reflexão para o louvor Na mente a paz vai reinar, solução e salve! Bye. É isso aí, ouvintes sintonizados em 95,3, a gente acabou de escutar o primeiro bloquinho feito por Mr. Dirt Samples lá de Sampa, a gente ouviu aqui do Zay, depois um novo som do Fred Gomes e depois uma produção do Dianoma com ele mesmo cantando Big Up Quilombo Hi-Fi. Bom, é isso aí, agora a gente tá em con contato... Com nossa amiga Massa Rock na escuta, Massa. tão vindo bem baixo vocês. É isso aí. A gente... Mas tá ouvindo. tá bem baixinho, mas dá para ouvir. Vamos aí. Demorou. É isso aí. Hoje a gente está contando com a participação da Massa Rock ao vivo no programa Grandia Groove. Ela que acabou... Acabou 2010, certo? Certo. De lançar o CD intitulado Massa Rock. E yeah. é... Muito bom. Fizemos questão de lançá-lo também, por que não, aqui no programa. A partir é. de agora vai estar rolando os sons dela no programa também, ok? E, já que é a primeira vez, nada melhor do que bater um papo ao vivo. Se apresente para nós aí, Massa. Ah, olá, eu sou Massa Rock meu apelido é Massa Rock. É o nome do disco também que a gente está lançando aí, eu e o Dubuversão, né? É, já faz um tempão que eu faço parte do, do coletivo ali, que não é um coletivo, é um sistema de som, né? É, então, desde pequeno eu cantava, mas aí comecei a enveredar pro reggae mesmo, foi numa, numa banda no colégio, né? Chamava Fetos, que depois a sua extensão virou Rockers Control. Eu era backing vocal lá, depois acabei criando mais, criando mais. E acabei também participando da fundação do Dubi Versão Sistema de Som, desde o começo, fazendo cartaz, fazendo divulgação, carregando caixa, ligando microfone, cantando. Aí sobrava o microfone e eu ia lá e me aventurava, né? É, naturalmente inspirada ali pelos pelas seleções incríveis ali, selectas. É, a galera é. teve a oportunidade de conferir essas seleções aqui em São Carlos e em Araraquara também, Da versão, é. já visitou o interior paulista. <risos> então, acabou que eu acompanhei o Sound System nas suas festas, em algumas sessões nas ruas, né? A gente fazia muito... quer dizer, eles fazem ainda lá, porque agora tô morando longe... É, sessões de domingos de sol na periferia da capital ali paulistana. É, eu cheguei aí em várias coisas mesmo, assim, desde o começo. A gente foi em assentamento sem terra na chuva... Teve até uma época que eu achava realmente que eu devia carregar as caixas junto dos brothers ali. É, de tanto que eu tava envolvida no gosto pela festa, pela celebração da consciência ali. Mas é isso, essa é a minha história no reggae, tipo, eu comecei cantando backing vocal da banda Afetos, depois comecei a pegar a prática um pouco mais ali no, no diversão. Muito legal. Bom, é, já que você falou da banda Afetos, eu queria que você falasse um pouquinho da banda que Eh, junto com você gravaram o disco recém lançado, certo? No lançamento em maio, se não me engano. Não, então, o Afetos, a, a banda Afetos é uma banda que já foi, assim, era uma banda que a gente tocava muito covers e tinha tinha essas seu trabalho próprio, assim, as suas composições próprias, mas as que tocaram comigo foram duas bandas no CV, que não são Afetos não. Uma é o Rockers Control que veio do Afetos, e a outra é o Sávades mesmo uma galera bem próxima ali. Isso, exatamente. Eu fiz essa relação na pergunta pelo pelo fato de, de saber que tipo o bigode Ode você, o Bartério, então. E, e é legal porque falar do Afetos particularmente aqui pra galera de São Carlos, eh, traz boas lembranças. Por exemplo, a primeiro show, o primeiro dub que eu vi na minha vida foi com Afetos no show em 1900 e Guaraná com Rolha, eu aqui em São isso, Carlos. Né? E marcou mesmo a galera, entendeu? Aham. Então é sempre bom lembrar também, certo? Ótimo. Mas fala do disco aí pra gente, então. Então, é, desse, dessa minha experiência, veio assim o um encantamento pela sonoridade, os instrumentos, as levadas, as equalizações. E embora eu não entenda nada de áudio, eu acabei aprendendo a usar muito a intuição para conhecer um pouco mais esse mundo, assim, né? Sim. É, o disco Massa Rock, ele é uma compilação de duas faixas que eu já tinha gravado com o Rockers Control, que não foram pro, pro disco do Rockers Control, né? Que é instrumental, então eu tinha feito melodia e letra em cima dos redinhos que a gente compôs, e não tinha ido pro disco, porque o disco foi instrumental. Então foram para esse, Massa Rock, esse meu. E aí eu acabei a gente acabou completando o disco com outras... Produções é, com a banda Sava, diz que é outra banda E outras faixas são programadas Pelo Duversão Comigo Pô, muito... Então acabou sendo o resultado Desses anos de escutar tanto reggae mesmo né? Sim. E você falou da, da Sonoridade e tal, acho que isso vem total De Sound System mesmo né E é, é legal Tem muita influência, né Eu não Eu posso dizer assim que é reg puro, autêntico, não é. Fica ali no meio do caminho, mas já é a nossa intenção, né? Sim, sim, não, mas a galera vai poder conferir que é muito <risos> bom mesmo. <risos> bom, é, vamos falar um pouquinho dos três sons que a gente vai escutar nesse primeiro bloco ah. e depois a gente volta e bate mais um papo, pode ser? Pode ser, claro. Então a gente vai ouvir nesse som, pode comentar um pouquinho sobre cada um, é claro primeira é Spirits of Journey. Comente aí. Então, esse Spirits of Journey é um, é um som assim, tem uma pegada de sound system, né? Em cima de um, de um regime do Wailers que a gente é, se inspirou, né? Não é exatamente o regime de Rainbow Country lá que o Bob Marley é, Enfim, a gente pegou e recortou o baixo, tem um, um negócio ali já de uma versão desse som. Então, é, esse som é bem, vamos dizer, espiritualista, assim, eu não sou rastafari, mas eu fui atrás de fazer uma música sincera nesse sentido, assim, né, espiritualista. Sim. E que só se razoável, eu gosto bastante desse que tem inglês e português, não é só inglês e também não é só português. Da hora. Depois a gente vai ouvir Youth of Today. Ah, então, eh, Use of Today já é uma versão eh total assim, uma versão de uma música que eu acho que o original é White Mice, né, daquele Intelitech lá, o selo. É, então, e o of Today eu gosto muito porque já era uma música que me que me chamava muita atenção pelos timbres assim mais agudos e tal. A gente fez uma versão totalmente diferente, que tem esse solo. Ela é toda cortada como canção Mas eu gosto muito dela, a melodia é totalmente parecida, assim, vamos dizer, com a original, né? E logo em seguida a gente vai ouvir Culture Calling. É, então, C Culture Calling também é uma versão e totalmente diferente da original. É... Agora eu esqueci de quem que é, mas é isso aí, versão é versão. É, memória jarmaicana, né? É. A gente costuma dizer. É, é, isso aí. Então beleza, vamos de som, depois a gente volta para bater mais um papo. 95,3, programa GANJA GROOVE, de Rastafari. 95.3 Radio, UFSCar, GANJA GROOVE, com Moambé Sassin, tudo bem, tudo bem, tudo bem. ta seguinte, que quem fala é Benegão, vocês estão sintonizados no programa Gandia Groove. É isso aí, vocês estão sintonizados no programa Gandia Groove e vocês acabaram de ouvir Spirits of Journey, Youth of Today e Culture Calling do disco Massa Rock e ela está com a gente ainda, não está? Estou, é isso aí. É isso aí, na sintonia. Bom, É, a gente foi batendo um papo enquanto tava rolando uns sons aí e a gente esqueceu de falar um detalhe importante desse disco aí, fala pra galera aí como ele foi gravado é, na verdade é mais do que um detalhe, é que ele foi gravado, quando ele foi mixado ele foi passado pra fita, né ele foi mixado todo analogicamente pelo Yalopé o Bigode, lado do versão os dois e o Vitor Rice também que eles têm a manha lá, tipo, o Vitor tem um gravador de rolo, eles fizeram a mixagem toda, passando de novo no rolo e ao vivo, né? Então esse deu deu realmente aí o, A atmosfera dub, assim, não saiu totalmente da gravação, não. É... Acho que essa mixagem é 60% do disco aí. Da hora, da hora. É, legal falar, né? Tipo, então foi gravado, depois gravado no rolo, essa gravação foi pro rolo né pra é, fita volta pro digital e... vai e volta é, aquele vai e volta animal né <risos> bom é é... bom fala um pouquinho pra gente é... do que você escuta de reggae do que você gosta de reggae lógico que são muitas coisas tenho certeza mas um pouco das suas influências do, do reggae pra você chegar no seu som que muito bom, por sinal. <risos> ah, não, então, como tô, como a gente tá falando até agora, esse disco não é só meu, né? Ele é um disco muito do, do versão também, então tem muita influência do que os Selectas gostam de colocar ali, assim, muito o Mal e o Fabinho, né? O Yalopê. O Mal é o bigode também. <risos> <risos> é, os dois ali puxaram muito pro Roots, assim, então acaba que poda essa sonoridade do Roots, me a gente se ateve muito a isso, mas na verdade o estilo que eu mais maispiro nem é tanto esse, é um pouco mais para frente, né? Um pouco mais o rubber dub ali do começo dos anos 80. Mas acaba que eu, pô, tiro muito em Hugh Limondel, eu tiro muito em Tennessee Sabbath, então, eu sixties, todo U Roy I Roy Roy, o Horace Andy, Tristan Palmer, o Kurt Ney Melody, o Johnny Osborne, todos esses, pô, não tem nem como falar, né? Ícones, né? <risos> São ícones da música. São ícones, assim, eu eu piro muito nas produções do Yabe, assim, eu acho cabuloso, assim, o que ele faz, né? O King Thubby também, é, então, assim, nessa, nessa escola, assim, do Dub, eu piro muito nas coisas do Yabi, do Quintab, mas tipo, ele Perry também é surdo e tal. Mas eu, eu acabo que eu sou muito aberto assim, e o, o reg vai longe, né, nesse aspecto assim. Eu tenho um pouco de preconceito com, com os New Roots um pouco e os Spetsas eu, eu não tenho muita paciência assim, eu prefiro eh a malemolência ali do dos Aleites ali, sabe? Sim, sim. E Root, eu sou um pouco mais precisado. É... Lá tô ouvindo também, tô aberta, tipo, a galera vem me mostrar, olha os dubstep aqui, não sei o quê, eu, eu vou, mas é, o que eu mais tiro mesmo é Rabadami. É, então, é, Rabadami acaba sendo bastante tocado em festas de Sound System, é, lógico, que no mundo inteiro, mas eu vou puxar aqui pro Brasil, pelo estilo mesmo, né, o grave batendo de uma forma muito forte, assim, e bem dançante, acaba cativando a galera é, o povo brasileiro para dançar, né, e tipo, a galera pira quando rola os sabadame é, então, eu acho que rola uma parada com o um swing mesmo, natural brasileiro sabe, é, na pegada do samba, da pegada do, do samba de roda da palma, assim, tem muito a ver com a pegada do sabadame, né Sim. até tipo, o começo mesmo do hip hop ali, se inspirou muito né nessa parada absorveram um do outro muita coisa. É, eu admiro muito esses artistas que são ali os 5Js, que, que faziam aquelas melodias muito loucas em cima do, de uma base reta e swingada, sabe? Sim, sim. Então, tipo, isso é o que mais me inspira, se for pra gente falar agora aí pra galera, é o Rabadub mesmo. <risos> Pô, é legal, muito muito da hora, assim, porque é Rabadub é um estilo... Muito foda. Bom, vamos dar sequência aqui. A gente vai ouvir agora, é, no próximo bloco, mais três sons do disco Massa Rock. E vamos comentar um pouquinho e sobre cada som. Pode ser? Pode, claro. A gente vai começar o bloco ouvindo o Tempo Vira, que é uma das minhas preferidas, inclusive. Comenta um pouco aí. Ah, então, é uma das suas preferidas, é uma das minhas também, assim, ela é, é uma tentativa do de mais ou menos esse estilo aí, né, puxar um pouco mais pra, pra rítmica e em português e uma brincadeira de palavras, assim, né, e rapidinha também, é, não de andamento, né, de, de duração, ela é bem rápido. então, tipo, eu acho que tem a ver com esse estilo que a gente falou, assim, É uma tentativa da tentativa, mas mas é, é essa tentativa aí. Não, ficou boa, a galera vai vai curtir com certeza. Eu gosto muito da, da, da mensagem desse som aí. É, não, é muito boa mesmo. Quem que canta nele com você? Ah, é o Chris, que cantava no Afetos, do Rockers Control, o Christopher Lover. Da hora. É, também tem um trabalho como cantor muito interessante. E é totalmente rabadado. Antigamente a gente tinha uma duplinha que era bem rabadega assim, bem bem legal. É isso aí. Bom, e depois a gente vai ouvir Dread Under Pressure. Tá bom, beleza. Comenta ela um pouquinho ah, aí pra galera. Eu <risos> não, eu achei que era pra gente ouvir e depois comentar. Essa daí já é outra pegada, né? Já é programação mesmo, não é banda não tocada. Tem alguns instrumentos tocados. É, ela foi programada pelo bigode. Ela é, é mais mensagem ali. Acaba que você ouvindo tanto reggae, por mais que você não... Não queira você acaba se influ se influenciando muito pelas idéias pela mensagem né a música da da mensagem ali do amor eh se a gente não se conecta de uma maneira emocional ou espiritual direta com isso de tanto ouvir racionalmente a gente vai acatando né As paradas e essa daí é mais assim é para todo mundo pra para essa vida na Babilônia que a gente leva que é sobre pressão mesmo e a busca por por sublimar isso, entendeu? Assim, para levar para um outro caminho. É meio isso, assim, vem da pressure. Bem legal, bem legal. Mas é bem pessoal, né? Tipo, bem pessoalzinha. Não, mas bem legal. Com certeza. Depois é que a gente vai fechar o bloco e provavelmente o programa também É Roca Pundam Fala dela pra galera aí É, então, essa é, na verdade Acho que das minhas preferidas Até ia levar o título do disco Mas a gente, sei lá, mudou é, Ela é, tipo uma, uma brincadeira Meio no estilo RobaDub também, assim, um pouco Mais para frente, que é, tipo Dropa neles, né, essa é a mensagem Tipo, jo joga A pedra neles, assim, nos dois sentidos joga pedra neles agressivo e joga pedra neles do som, né? Sim. Então, seria esse o significado, mais ou menos, dessa música aí. Pô, bem legal. É, eu queria que você falasse um pouco pra galera agora, massa dos seus contatos de internet, como que a galera pode escutar, pode baixar o disco. Então, é... se vocês entrarem ali no MySpace, que é myspace.com.br, massa número 1, um, rock.com.br, massa, um rock, tudo junto é, tem como baixar o som no link do Tractana é, na São Paulo capital tá vendendo em alguns lugares também dá pra comprar até por correio assim, mas ali no Tractana dá pra baixar e enfim, onde a versão for tem CD também então quem costuma seguir ali o Sound System tem na galeria do rock lá na capital também tá vendendo É, tem os sons novos, eu acabo colocando tudo no MySpace, então a galera que quiser acompanhar aí os ridinhos que eu acabei fazendo como o Amba, a mixtape com Magrão, tá tudo lá. Legal, myspace.com massa um rock, certo? É isso aí. Então beleza. Bom, gostaria de agradecer é, de coração a participação no programa grande Groove dessa segunda-feira, dizer que a casa tá sempre... É, aberta em receber novos sons, principalmente quando esses sons são de qualidade. E é isso. É, muito obrigado pela participação. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada a vocês por chamarem. É, o coração é um só, então se é de coração na ida, é na volta também. É, é nós é isso aí. Quem quiser entrar em contato é fácil ali no space. Ou também pode me mandar um e-mail direto, que é marieta.vital.gmail.com. É, é isso, isso aí, obrigada mesmo. É isso aí, estamos na sintonia. Sim que surgir coisa nova, é só mandar para gente, beleza? Valeuzão. É nós então. Bom, vamos continuar o programa, a gente já vai ouvir os sons da massa. É, o estande acabou de mandar para gente aqui um, que a Pressure Drop, as a festa de... Todas as terças-feiras, às 18h, agora a entrada R$ mudou de endereço, Green Express, Avenida Rio Branco, número 90, metrô São Bento, em São Paulo, beleza? É, queria falar também que dia 14, é, isso aí, dia 14 de agosto, às 16 horas na pista de skate do Santa Felícia, em São Carlos, vai rolar... Cultura reg 2010, ok? E vai contar com a participação do Dub Play de Araraquara, do Gandia Groove de São Carlos e do MC Pampiquila de São José do Rio Preto, que reside em São Paulo, ok? É um evento que a produção é do Gandia Groove e a realização é da Prefeitura Municipal de São Carlos. Então, Colin, dia 14 de agosto, às 16 horas, na pista de skate de Santa Felícia, Dub Play, Gandia Groove, MC Pampiquila vamos ouvir o som, desejo a todos uma boa semana, opa, mandar o um salve para galera do MSN, a Marise de Araraquara na sintonia, a Lígia Gomes, o Rafael, o Fran Toyama, a Bia, que é aqui da Federal, e o Lucas, Big Up galera, vamos de som, vamos. O Tempo Vira Dread Under Pressure E Rock Up On Them 95,3 Escute Diferente Yeah, man Yeah, man You're listening to Ganja Groove Mixtape Viver, amar, cantar, chorar, Sofrer a new day, a new day born Hold your light, help me in my daily fight And I hope it will shine in everyone's life Under pressure pressure we still look and search we fight against illusion till we've Critics, critics, just show your lyrics Lyrics, critics, critics, just show your lyrics Lyrics, ah Belong you got to call